Nach dem Buch der Könige stammt Elia aus Tischbe im Ostjordanland. Im neunten Jahrhundert entwickelte sich das Großgrundbesitztum in Israel. Elia gehörte zu den ersten Benachteiligten. Er war der größte Prophet im Nordreich Israel. Sein Anliegen war die ausschließliche Verehrung Jahwes. Er wirkte in der Zeit heftiger Auseinandersetzungen zwischen dem alten Baalskult und dem Glauben an Jahwe, den Gott Israels. Die Bibel erwähnt ihn zum ersten Mal, als Jahwe das Land mit einer Dürre belegt, die zuvor von Elia angekündigt wird. Diese Dürre dauerte dreieinhalb Jahre. Elia selbst wandert in das Wildbachtal Kerit, das Östlich des Jordans liegt. Hier wird er auf wundersame Weise durch Raben ernährt. Später kehrt Elia bei einer Witwe ein, die ihre letzte Ration Mehl und Öl zubereitet. Der Prophet wird bewirtet, Und durch Gottes Segen wird der Vorrat immer wieder aufgestockt. Während der Zeit bei der Witwe stirbt ihr Sohn. Durch ein Wunder erweckt Elia diesen Sohn von den Toten. König Ahab lässt überall nach dem Propheten suchen und will Elia umbringen. Schließlich wird Elia angewiesen, sich Ahab zu zeigen. Es stellte sich heraus, dass jeder den anderen jeweils für die Dürre verantwortlich machte. Es kommt zur Machtprobe auf dem Berg Karmel. Auf der einen Seite Elia, auf der anderen Seite die 450 Bals-Propheten. Ein Stier soll mit Feuer verzehrt werden, jedoch soll der Gott der jeweiligen Propheten dieses Feuer entfachen. Elia schlägt diese Probe vor und das Volk ist damit einverstanden. Er sagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Die Propheten beten bis zum Mittag, schneiden sich sogar nach ihren Ritualen ins eigene Fleisch. Elia verspottet sie, und das bringt sie noch in größere Raserei. Elia sagt, ruft lauter, es ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Elia selbst lässt das Opfer mit sehr viel Wasser übergießen. Er füllt den Graben des Altars, welcher immerhin eine Fläche von 32 Quadratmetern einschließt. Dann betet Elia einmal zu Jahwe und Feuer vom Himmel verzehrt das ganze Opfer mitsamt dem Wasser im Graben. Das Volk erkennt nun, dass die Baalspropheten nichts als Scharlatane sind und tötet alle 450 Propheten. Daraufhin setzt der Regen wieder ein, und die Dürre ist beendet. Die Königin Isabel ist wütend über die Niederlage und will Elia töten. Er flieht über Beersheba hinaus in die Wüste. Dort bricht er zusammen, äußert Selbstmordgedanken und ist mit allem am Ende. Doch eine wunderbare Begegnung mit Gott am Berg Horeb, bei dem er seine ganze Kraft und Macht zeigt, bringt dem ausgebrannten Elia wieder Kraft, da er merkt, dass er nicht der Einzige im Lande ist, der Yahweh treu geblieben war, sondern er ist einer von 7000 Getreuen. Elia bekommt den Auftrag Elisa zu seinem Nachfolger und Hassael zum künftigen König von Amram und Jehu zum künftigen König von Israel zu salben. Später schickt Gott ihn nochmal zu Ahab, der König hatte einen Mann namens Nabot um dessen nahe des Palastes gelegenen Weinbergs gebeten. Aber Nabot hatte sich geweigert, ihn Ahab zu überlassen. Als Ahabs Frau Isabel davon hörte, veranlasste sie, Nabot zu töten. Der König übernimmt den Weinberg und trifft dort Elia, der ihm und alle seine Nachkommen den Tod ankündigt. Doch Gott lässt sich von der Buße Ahabs erweichen und schiebt die Strafe auf für seinen Sohn. Elia wird oft mit Mose verglichen. Er war einer der volkstümlichsten Gestalten des Alten Testaments. Seine Wiederkunft wird im Judentum sehnlich erwartet. Sie bedeutet den Anbruch der messianischen Zeit. Elia gilt als unsichtbarer Teilnehmer beim Passafest und bei den Beschneidungsriten. Besonders im Neuen Testament spielt diese Erwartung immer wieder eine Rolle. So wird Jesus gefragt, ob er der Elia sei. Johannes der Täufer wird oft mit Elia verglichen. Elia, der nach Mose als der zweitwichtigste Prophet gilt, sollte nach alttestamentlicher Verheißung wiederkommen. Die Bibel berichtet, dass Elia gen Himmel in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen entrückt wird. Dass alte Dampfloks in Anlehnung an den Propheten feuriger Elia genannt werden, wissen heutzutage die wenigsten. Auch verdanken wir die Bezeichnung Burnout-Syndrom, also das Gefühl von Ausgebranntsein, dem alten Propheten. Die Zeichen sind eindeutig. Nach anfänglich hohem beruflichen Engagement kommt es zu einem zunehmenden, durch Erholung allein nicht mehr kompensierbaren Gefühl des Ausgelaugtseins, der inneren Leere, Frustration und permanenter Überanstrengung durch die Arbeit. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Die Mönche des Karmeliterordens verehren Elia als ihren Ordensgründer. Von Elia lernen wir, dass trotz vieler Glaubenserfahrungen auch Christen in Depressionen geraten und sich ausgebrannt fühlen können. Das Großartige an den Elia-Geschichten ist aber die Tatsache, dass Gott auf wunderbarer Weise nicht nur damals seinen Knecht bewahrt hat, sondern sicherlich in anderer Art und Weise auch heute noch seine Kinder aus Sackgassen und Ängsten befreit, auch wenn sie ihn und sich schon aufgegeben haben.